Kapittel 33 Og Jehovas ord kom så til Jeremia for annen gang, mens han enda var stengt inne i vaktgårn og det lød. «Dette er hva Jehova, han som dannet jorden, har sagt. Jehova, han som formet den for å grunnfeste den. Jehova er hans navn. Rop til mig og jeg skal svare dig og villig fortelle dig om store og ufattelige ting som du ikke har kjent.» For dette er hva Jehova, Israels Gud, har sagt om husene i denne byen, og om Judas konges hus, de som blir revet ned på grunn av beleiringsvoldene og på grunn av sverde. Om dem som kommer for å kjempe mot kalderene, og for å fylle steder med likene av de mennesker som jeg har slått ihjel i min vrede, og i min voldsomme harme, og for viss skyld jeg har skjult mitt ansikt for denne byen på grunn av all deres ondskap. Se! Jeg bringer henne helbredelse og helse, og jeg vil helbrede dem og åpenbare en overflod av fred og sannhet for dem. Och jeg vil føre Judas fangene og Israels fangene tilbake, og jeg vil bygge dem opp slik som i begynnelsen. Og jeg vil rense dem for all den misgjerning som de gjorde når de syndet mot mig og jeg vil tilgi alle de misgjerninger som de gjorde når de syndet mot mig og når de begikk overtredelser mot meg og hun skal visselig bli til et jubelnavn for mig, en lovprisning og en pryd overfor alle jordens nasjoner som får om all den godhet som jeg skjenker dem. Og de skal sannelig føle rättsel og skjelve på grunn av all den godhet og på grunn av all den fred som jeg skjenker henne. Dette er hva Jehova har sagt. På dette sted, som dere kommer til å si er øde, uten mennesker og uten husdyr, i Judas byer og på Jerusalems gater, som er lagt øde, uten mennesker og uten innbyggere og uten husstyr, skal det igjen høres lyden av jubel og lyden av fryd, røsten av brudgomm og røsten av brud, røsten av dem som sier «Pris herstyrkenes Jehova, for Jehova er god, for til tid varer hans kjærlige godhet». De kommer til å bære takkoffer inn i Jehovas hus for jeg skal føre landets fangene tilbake slik som i begynnelsen har Jehova sagt. Dette er vad herstyrkenes Jehova har sagt. På dette øde stedet, som er uten mennesker og uten husdyr, og i alledets dets byer vil det igjen bli betemark, der hyrdene la jorden legge seg ned. I byene i fjellområdet, i byene i lavlandet, og i byene i sør, og i Benjaminlandet, og i Jerusalems omveien, O i byene i juda, skal jorder igen gå forbi under hendene til den som foretar opptellingen, har Jehova sagt. «Se, det kommer dager», lyder Jehovas utsang, «da jeg i sannhet skal oppfylle det gode ord som jeg har talt om Israels hus og om judas hus. I de dager og på den tid skal jeg la det spire fram en rettferdig spire for David, og han skal sannelig øve rett og rettferdighet i landet.» I de dager skal juda bli frelst, og Jerusalem skal bo trygt. Og dette er vad hun skal bli kalt. Jehova er vår rettferdighet. For dette er vad Jehova har sagt. Det skal i Davids tilfelle ikke mangle en man som kan sitte på Israels hustrone. Og i prestenes, levittenes tilfelle, skal det framfor mig ikke mangle en man som kan offre helbrennoffer, og frembringe røyk av kornoffer og frembære slaktoffer alle dager. Og Jehovas ord kom videre til Jeremia, og det lød. Dette er hva Jehova har sagt. Hvis dere bryte min pakt med dagen, og min pakt med natten, ja, for at dag og natt ikke skulle inntreffe til sin tid, da kunne like så min pakt med min tjener David brytes, slik at han ikke skulle få en sønn som skal herske som konge på hans trone, O like så pakten med levittene, prestene, mine tenere. Liksom himmelenes her ikke kan telles, og havets sand ikke kan måles, slik skal jeg gjøre min tjener Davids ett og levittene, som gjør teneste for meg, tallrike. Og Jehovas ord fortsatte og komme til Jeremia, og det lød. Har du ikke sett hva de som tilhører dette folket har talt og sagt? De to slektene som Jehova har utvalgt, han kommer også til å forkaste dem. Ja, mitt folk fortsetter de å behandle respektløst, slik at det ikke mer fortsetter å være en nasjon for deres ansikt. Dette er hva Jehova har sagt. Hvis det ikke var slik at jeg hadde fastsatt min pakt med dagen og natten, forskriftene for himmel og jord, så ville jeg også forkaste Jakobs og min tjene Davids ett, slik at jeg ikke av hans ett skulle ta herskere over Abrahams, Isaks og Jakobs ett. For jeg skal samle deres fangene, og jeg vil ha medlidenhet med dem.